Ez a 13. estén, amikor Dániel könyvét továbbra magyarázzuk, elérkeztünk a 8. fejezetnek, illetve visszatértünk most már a 8. fejezet természet illetve történet feletti részéhez. În această a 13-a seară în care continuăm să comentăm cartea lui Daniel, am revenit la capitolul 8 la partea preistorică. Eș a moaie este felolvasandó és magyarázandó vers szükségessé teszi hogy az hősövetségi valamint a menyei szentély igazságaiba vetekincsünk și si versetul care se va cita și ne ne a Dániel Profite könyvének nyolcadik fejezete 13 és 14. versét olvassuk. Si. És hallék egy szentet szólni, és monda egyik szent annak, aki szól vala. Meddig tart el látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? A szent hely és a sereg meddig tapostati? És mondanékem, 2300 és estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazság. Amúgy, amíg szent, un egy másik a fiú, amíg a fiú, a a a a a a a történet felettinek a bejövetelét jelenti a történeti események közé. A cissteidersete în acest capitol anunță intervenția supraistoricului în evenimentele istorice, elozöreg a szólva a kiszárnak a növegedéséről. Ön primul rând este vorba despre creșterea cornului celmic. Ecita 13. versben a pusztító vétek a kiszárnak a művelesz, valamint ő fogja elvenni a szolgálat ai şi este vorba despre Urucunia pustirii despre lucrarea Cornului cel mic. Omisservegingben valószínűleg említésünk még a 8. fejezet magyarazatakor szeretné megadutcem amintek că cu ocazia comentariului textul ordine capitolul 8 a mi fordításainkban a Heber Tzaba kifejezést sereggel fordítják a fordítók. În tradițiile noastre termenul ebraic Tzaba este tradus Pénti osztirj. De továbbadókatorin. Más pedig elmesztettük a gyülekezetet arra, hogy ennek a hébert kifejezésnek van más értelmezése is. Dar ame atenziunatun <gül> draga comunitate, carece terminebrai maiarici si alto interpretare. Jelent szolgálatot is. Un speciali serviciu. Következésképpen itt inkább, mert a szentélyel kapcsolatos az egész kijelentés a szolgálatról van szó. Cadrele concertinse bioritiei it. Este vorba despre sankctuár prvie să vorbim desprezerú. A kis szav nem a seregek vezi el Jézus Kristutól. Hanem a Jézus Krisztus szolgálatát veszi át. Kormul cselmig nu jádelá vonul I Kritó osszttéririá ci pre jadeláél szervicú iszekkuvinelúi. ennek a tevékenységérüll a twenty versben annak idején elmélkettünk. si dere aktivitát elá mediát pe baza versetului 25, că o 1260 de ani va dura त्यो fenhíjázó és szentségtörő szolgálata. Ciornucraia lui trufașe și si sacrilegiuantă va dura numai puțin pe o 1260 de anni. A O mindennapi áldozat ellenében fog felállítani egy önmaga által létlehozott ellen szolgálatot. Împotriva serviciilor zilnice din sanctuar va înființa Un Jézus a szentély szolgálatában egyszer és mindenkorra ontotta a vérét. Domnul Iisus Hristos a odată și De a kis szarv majd fel fogja állítani az úgynevezett áldozat ismétlést, hogy minden nap hajon meg Jézus Krisztus az oltáról. Dar cornul cel mic, amfintzai <coughs> un cadrul jertfelor sau cuminekăturilor, Kaisus az ilnítéi altár. Tehát az történeti harc a nyolcadik fejezetben a szentély körül folyik. A szentély igazságában ér tetőpontra az igazság és a hamisság közötti év-ezredes küzdelem. az Az egyik oltalt Jézus Krisztus harcol. Pedőpárté célútt a Jézus Krisztus, védja maga szolgálatát a szentében, ápr szerviculúj en szentuar, a másik oldat pedig az anti harcol, pedőpárté parte anti Krisztul, és el akarja venni az igazi nap, tehát az igazi Krisztusnak a szolgálatát. Sivréásra pász kö szerviculúj Krisztusulját ad evrat. Az a személy aki meg akarja érteni ennek az évezredes harcnak a lényegét persononakáre reasz a cstéi Annak alaposan kell tanulmányoznia és meg kell értenie a szentéi Tanát. A csivá trebuie aúbbi Ezesi öncé lega în mod fundamentál dokttrinázantuár. Ezért ma este mondjuk így, egészen közeleből szemügyire kell vennünk a földi szentéi valamint a mennyei szentéi szolgálatát. Tok majdnt kauzátcsástal önsz járá csását trebuie s să săprivim maj de apropi. Servícielé, din szentőrűt emeltesz, és szervícielé din szentőrűt cseresz. Ezt a kérdést három ö, problémára felosztva fogjuk tárgyalni. Probléma ezt a romdészbete, în Treyun Treyborg. Még pedig a földi és a mennyei szentéinek a párbuzamát kell kimutatnunk, Paralelul între de szentőrűt și és Aztán rá kell mutatnunk a szentének a két kétféle szolgálatára ápoi. Pređi sărutăm la domnul felo de servici, un sanctuar. Eș végül pedig, hogy mit kell értenünk a Szent hely megtisztítása kifejezés alatt. Apoi trebuie să vedem cum trebuie să însergem expresia de curățirea sanctuarului. A földi santet lássuk tehát egészen közelről. Mai untui de să vedem de aproape sanctuarul pământes. Az embereknek nagyon sokféle és eltérő véleményeik vannak a szentébeli szolgálatról. Uminea Flávius, Flavius a zsidóknak történetírója azt mondja erről a földi szentéről. Flavius, Hogy ennek a földi szentének a megközelíthető részei a föld és a tenger jelképei lucrurile de care le putem atropia în sanctuar sunt simbolurile cerul, cerului și ale pământului. Nu, no, nu, no. a Föld și a Tenger. Adică Mária și Pământul. o harmadic helyiség, amei nem hozzá férhetă akkárki számára. Iar a doua încă pere mi? care nu este accesibil pentru oricine, fenn. a fost rezervată pentru Dumnezeu. A fost rezervată pentru Dumnezeu. Egyetlen ember sem léphet be, szimbolizant cserul, unde nicsun om nu are Mondom, de ez egy vélemény, bár egy héber embernek a vélemény. Ezt épporéria unui om, unui hebraik. Viszont szeretnék egy igazi vérbeli teológustól egy véleményt idézni mostan, annak a szépsége miatt. Dar az dorissza citez, epporére din pana unui teolog, din cauza frumuszeci citatului. Egy amerikai teológus, egy Sterner nevezető a következőt írja a Szentírról könyvében. Un amerikán, Turner, az toarede, un a scris dramatizált parabola arról, hogyan jár el Isten az emberrel. Képekben kifejezett történelem és magvában evangélium a megváltás összefoglalása. Jézsef a történyi mágia evangélián szimbolai elejéi, mint újraírja a rögzítést. Ábra, de sokkal több, mint egy egyszerű kép. Jézsi a figura darceva majmudékot un Árnyék, de nem sötétség ellenkezőlek. A menny világosságának a visszatükröződése. Tanulmányozni a szentét azt jelenti, hogy végig kísérjük Isten gondolatait a szentélyre vonatkozóan. Megérteni minden részletét azt jelenti, hogy átfogjuk az ő bölcsessége gazdagságának a mélységét a pricepe toate amănuntele lui însemnează a cuprinde aduncime a în înțelepciunii lui nekünk nem szabad soha amenyei sentei től elvonat tanulmányozni a földi senteit niciodată nu avem voie să studiem sanctuarul pământesc despărtit de sanctuarul ceresc mert a szentéi sentei parguzamban cile două sanctuare stau în paralelă Például, de exemplu a Mózes második könyve 25 fejezetében, amikor a földi szent helyre vonatkozó parancsot adja ki Isten, a 8 és a 9. versben ezt mondja Mózesnek, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam, mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajlékot, hajlék formáját és annak minden edényeinek formáját. Să-mi faca un locaszt, ungy eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți și toate vasele lui după tipul pe care ți-l voi arăta. A negyvenedik versben pedig Isten megint figyelmezteti Mózes-t, iar în versetul 40 Dumnezeu avertizează din nou pe Moise. Vigyázz, hogy arra formára csinál, amely a hegyen mutattatott néked. Vezi, să faci după tipul, care ți s-a arătat pe munte. Itt a rá kifejezést használja Mózes. Ez a fizikai látásnak az igéje héberül. Na most, ha le akarnánk fordítani az eredeti, mégpedig egy visszaható, ige alakban előforduló kifejezést, terminul original dar în formă formă pasivă. Ocur îți kenenă raportitanește a monodatot la 40-a versbă. Avea o formă reflexivă, atunci din versetul 40 pasajul acesta trebuie tradus în felul următor. Vigeaz, vezi, o iară forma racinált, să faci după tipul, o hogan me veled Isten. După care Dumnezeu te a făcut să formát. forma. Ea egy, egy vizióról, egy menyei kijelentésről van szó, nem pedig egy mintának, egy prototípusnak a bemutatásáról. Aici este vorba despre o viziune, despre o idee și nu despre un pot, despre prezentarea, unui prototip ceresc. Bár párhuzamban van a Föld és a Mennyei Szenté, de si -Claro, -e si ceresc, Mégis a Földi Szentének a szolgálata egy tipikus szolgálat. Totus, -Claro, -e si slujba, tipika, Ez egy helyettesítő szolgálat, Egy árnyék szolgálat, umbra, A valóságnak csak egy árnyéka, vagy kifejezése vagy parabolája. Umbra sau parabola realității. Itten bárány halt meg. Ágycsámurítunk él, amottan pedig Dinkoló, Istennek fia. Fialúi Dunezeú. Istennek báránya. Mielúi Dunezeú. És amilyen mérhetetlenül óriási az űr, a különbség a kifejező bárány és a valóságos bárány között. Siküdé már érezted a üntre a mélyebb szimbolikusi, pontosan így lehetne fel a szentéi általános jelentését is, hogy ilyen mérhetetlenül óriási a különbség a földi szentéi és a mennyei szentéinek az ábrázolása és kifejezési eszközei között. Tudacha de Maria stédiusébírja András Sanctuarum pementésk, si Sanctuarum Ön Umbrá Szánk-Klarújba, Muncessi, Ön Expressziá szánk Mózes egy mennyei valóságot látott, amit egy emberi, földi valóságá kellett átalakítani. Mózes-szel az o realitát egy care trebuia transformat în realitate pământească de către om. Palapuștul a jidokhozirot level-ben ast igazinak nevezi, emez pedic cioak mașolatnak, cioak arnieiknak. Iar apostolul Pavel în epistola sa către evrei, pe aceea o numește realitate, iar pe aceasta doar umbră, doar copie. Păi, a jidokhozirot level 9-dic fejezete 24-dic versieben, de exemplu, în evrei, capitolul 9, versetul 24, astfel spunea, mert nem chizea cinațen tebe. Az igazinak csak másolatába menve Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk ca scrisos intrat într un loc de închinare de de după chipul adevăratului loc de și a intrat chiar în cer ca să se acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. a Sau verset 8 versetul 1 și 2. pedig azokra nézve amiket mondottunk hogy olyan főpapunk van aki a mennyei felsi kiraisékének jobb jobbjára ület. Pontul <haz> cél mai ünne al cero spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta de Domniei al în sainthei neksem a, a igazis átornak szolgája amelyet az úr és nem ember építik Casmuzitora locului preascunț adevăratului cort care a fost predicat nu de un om ci domnul az amenyai szolgálati hely ahol az úr Jézus Krisztus végzi az ő közbenjáró munkáját a megváltási tervnek a központja locul deserviciu ceresc unde Domnul Isus Hristos își desfășune chesterogarea este centrul planului A osul Szenté. A mennyeire utal, kári arátospre körkörés, ennek a menyei valóságos igazi szolgálati helynek csak egy jelképes földi emlékeztetője. Jézédról kipusztíthatók pömbéteszk alacsonyabb. Például a pátriági és próféták szími könyben White helyettesül a következő képen utal erre a párhuzamra. Unkar teantitulat a pátriági prófétz Sora White unfejlődő mentor. A Szent Sátor és később a helyét elfoglaló templomi szolgálat által a nép oktatást kapott minden nap azokról a nagy igazságokról, amely Krisztus halálára és szolgálatára vonatkoztak. Az elmélyüket azokra az eseményekre irányították, Amelyekkel a Krisztus és a Sátán közötti harc végződni fog a világ a büntől és bűnöstől való megtisztítására. Mint a Louria-ra irányította az őrjveni mentélt kukkarse van kialukta, csaláride nincs Krisztus és Sátana, sikerül szerep fi nál a Univerzului depecsíp Na most nézzük a Szentei két féle szolgálatát să privim la cele două servicii ale sanctuarului. Neértsük fére, nem arról van szó, hogy a földiszenté és a mennyei szenték két féle szolgálataát. Să nu fim înțele greșit. nu este vorba despre două felul de servicii în sanctuarul ceresc și pământc.em a földiszentében végbement két fé szo. Este vorba despre două felul de servicii în sanctuarul pământesc. Elsősorban lássuk magának a földi szentének a beosztását. A földi szentély geograficus, tehát mondjuk így földrajzi táj szerinti beosztású. Nem föltétlen szükség ezt a földi geograficus szentély beosztást átvetítenünk a mennyre. Núj eszténi apárát, még volyék, kácsa stömpönc A Szent Tarulúi Pamutész projektöm, az Szuprá Csérülői. Mert a Földi Szentéi még egyszer figyelmeztetjük a testvéreket, Tabnit, tehát egy minta, illetve jelkép. Kecs Szent Tarulúi Pamutész, észlét Tabnit un szimból. Ebben a jelképben földi, emberi, az emberhez közel álló dolgok, mennyei és az embertől távolra álló dolgokra mutatnak. A földi szentélynek először is volt egy udvara, vagy pedig pitvara. a avut Volt egy nagyobb sátor szolgálati helye, az úgynevezett szentély. És egy kisebb a belső sátor rész, amelyet a szent tétől elválasztott egy függöny, az volt a szentek szentgye, önkare era și o mai mică încăpere, despărțită de restul cortului întâlnirii, care se numea a megváltási ter menyai 3 tervi szolgálatának a földi vonatkozásaít képviseli. Pridvorul se referă la evenimentele pământești ale planului mântuirii. A santei și a santexentgye pedig jász Mennyben végbe menő, különlegesebb szolgálatra utal. Szentá, Szentási Szentá Szenterőr elátolás lujjja Beossebita, dne Szentár Luceresk. A pítváron szolgáltak a leviták. En pítvor szolgál levitzi. A szentében szolgáltak a pappok. En Szentár, en Szentá Szentpreoci. A szentek szentében pedig, Szentá Szenterőr, numai Marie preoci. Mariezel a szolgálati elsorolással is ki mutatható hogy ez a jelkép mennyire különbözik a mennyhez képes. Deszacvă această însirării a slujbei putendevia cu demsebeu sebeste de pentru descercesc. Merdomniai szolgálatban nincsenek léviták. În serviciul ceresc nu există redivi. A mennyei szolgálatban nincsenek külön papok. Nu există preoți separați. Hone. Az, aki a mennyei szentéjének a papja az minden szolgálatot elvégez. A és te un sanctuar, Milyen butortárgyak találhatók a szentélyben? Kint a pitvarban volt az oltár az égő áldozatok bemutatására. Általában úgy, úgy fejtik meg a szentély magyarázói, hogy ez a gölgötán végbement Krisztusi áldozatra való utalás. Un general comentaatori spun că aceasta este referiri lagértvá visus pe golgotá. Volt egy mosdómedence is ottan. A fosú liggián abban minden nap megmozdottak, illetve alámeritkeztek a szolgálni jövő papok, În care s au spfălat în mod ritual preoci care Ebben a szentély magyarázói az túj szövetségi euh, keresztségnek a szolgálatára való utalást látnak. Kommentatori is, de hogy ezt egy áluhíja a szervíciuló testamentál. Be menősen tébe, érintve a szpinta, jóbrabolta. Kenyerek aszta a bara pedig a hétágú gyertyát tartó, és elől közvetlen a elválasztó lepel előtt volt a füstölő altár. Gyere a asa, hogy a püneri előné, pépárt a család szépnikul, és a fát a káta a altárról detomujere. A kenyerek a szimbolizmusában jelentette. A Isten népének az Istentől való föltétlen függését, mind a fizikai, mind pedig a lelki kenyér tekintetében. Masa pentru pâinile de punerea înainte simbolizeau simbolize dependența omului, atât în cele spirituale cât și în cele fizice. A gertjatartor pedig, a jelenisek könyvei első részeiben előforduló o isteni egyháza, különböző korszakai gyerképezte. Iar speșnicul a simbolizat biserica lui Dumnezeu, prezentat în primele capitole ale apocalipsei, în diferite epoci. Nagyon érdekes, hogy tiszta aranyból, még pedig vert aranyból készült el. Era vin aur curat, vin aur bătut. Tehát verve kellett kialkotni annak a virágait. Nem a rabait. Fosform, a fősz form, a fősz formáte krenjile, specímikulói si és flórié de például. Ha nagyon mélyen akarnán belemenni szentéi szimbolizmusába, akkor ebből is tanulhatnánk valamit. Sőt, akár amúgy sajátosan majmut, majtovú szimbolizmus szentvárosi. Sőt, mindácsára a vénde imvolt szátcsevá. Ez is arra a, rámutatni, hogy Isten gyülekezete, illetve Isten egyháza az üldözések folyamán vált virágzóvá. Acesta vrea să ne arate că biserica lui Dumnezeu turma persecuții, dar a devenit înfloritoare. Elul az arany illatételi oltár, în fața era de Az ottan felszolgált és az elfüstölök tetet tömgyénnel együtt Și împreună cu care a fost a Elenașe a 8. fejezet első versei magyarázata alapján jelképezi Jézus Krisztus érdemei, amelyet hozzá számít Isten az imádkozók imáihoz. P bazapokalipsiei aceasta înseamnă meritele Domnului Isus Hristos care îsunt adăugate de către Dumnezeu la rugăciunea celor Bent a Senter Sanctibe egyetlen bútortát volt a fridláda. Irány színtász kintedor, irány színgur mobil, érse a néki A Friedlädat a héber magyarázók állandóan mindig egyértelműen Isten trónja kezelték. Kivotul, de körömetatói Bibliéj a fosztrátat kafind unamimitá té trónulóidum Érdekes, hogy ezt a héber talmud, tehát Biblián kívüli héber írás Schökinána nevezi. Ez a Talmudnak a Misna részében előforduló kifejezés. <gül> a Bibliában sehol nem fordul elő. Mégis bibliai eredetű ez az elnevezés. Mégpedig abból a 25. fejezetből származik, amelyik azt mondja, hogy ott üljek, ott lakozzam a sátorban. Deriva din hmm. uh, kapitolul 25, unde spune, hogy vreau să lopuiesc akolo, în kort. Mert a héber, shakan, ige, annyit jelent, hogy valahol lakni, vagy pedig széket elfoglalni. Termenul ebraik, shakan, hmm. înseamnă alokui undeva, a okupar un scaun undeva. Shokina, lakozást jelent. Înseamnă locuire. Uh, szé, szék, vagy pedig tronfoglalást jelent. Okuparia unui scaun sau tron tehát szó szerint Isten trónjára való utalás. Literálisan <gül> egyest Na most miből készül ez a bizonyos láda? Dine, célfosztva kutatás es kivod. Akáts fából. Dine Még pedig egy különleges Sinaii felszígeten található akátsból. Dine tunszalkum, de osevidkare is egész peninsula Sinai. Ez egészen sötét, majd nem fekete színű. Aria ünnkíse apropé nyagról, és az a tulajdonsága, hogy egyáltalán nem rothad meg. Sí árnyéproprietátya be a múzeumtrészi, mit Tehát elkészítették ebből az akácból, az oldalait, és kívül belül beborították arannyal. De csak kivolt ura vásztva tudni a csefalkún, s ípolyitko árpedinevár és Maga a láda. Kivatul ünne. Mondhatnánk Jézus Krisztus jelképe. Ilyesze symbolul Jézus Krisztus. A két féle anyagamiből készül. Credo felületi anyaga, amire a fősz konfeccionál. Jelképes, hogy az Ő Jézus Krisztusnak a két természetét: valóságos Isten és valóságos ember. Représenta Credo náturális Jézus Krisztus. Dönnéző a devóráci, óm a devórá. Kivül belül beborítva jelenti az ő mennyei természetének és isteni örökké valóságának, a földi tevékenysége előtti és utáni ö, művét. Azon kívül pedig benne van a két kőtábla. A kőtáblák, a tíz parancsolat táblái az isteni igazságnak a normáit, az elveit Képviselik. a normele kötáblák bent a fridláda mélyén, egy nagyon érdekes és egy nagyon eh, rendkívül finom bibliai jövendőlésre való utalások. Jézus Krisztus földi úgy tiszta életének a titkára utal rá și a reiterat la taină vieții cuprate al lui Isus Hristos pe pământ. Amitajul Taroc, 40. fejezetében, majd később idezaz judeocupilorok között írja is, a 9. versben fejezi ki. Care este provocit în Psalmur 40 versetul 9. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Un românist a versetul 8 meg tisztán az, ifjú, az utát veti fel a szász tizenkilencedik Ön tinerul Ha nem a te beszéded megtartása által. Dacă nu prin a 11. a versben pedig azt mondja: sivember rejtettem a te beszédedet. Miért? Verse hogy ne. Aztán a de, le volt a zárva egy fedél. Ezt a fedelet irgalmazónak nevezték. Nagyon érdekes dolog, hogy a római levélben Jézus Krisztusra vonatkozóan Pálapostól az irgalmazó szót a fedelet említik. Mégpedig a harmadik fejezet 25. versében. Persze, hogy a mi fordításaink sajnos nem adják vissza ezt a fogalmat. Hanem magát az átértelmezést adják nem helytelen önmagában, hiszen arról van szó. Jézus a, áldozataként fordítják le. este ott a, 25. versben, a, hogy részben, hogy a, hogy kifejezést említi, a, hogy a, hogy hogy a, a, a, În roman, capitolul 3, versetul 25 Apostolul Pavel folosește termenul de "hilasterion", care înseamnă capacul de spălare. Aza fidel, ameș semnă al, dat semtul semne al Istențorveniului, capacul acela care este față în față cu Izvorul din Zeu, și îl capetează Istenii irgalmașăgăt, az Isteni igaștegăt semnă. Sii simbolizează îndurarea lui Dumnezeu, în opoziție cu mira lui Dunezez cu dreptatea luinez fedél fölött két csodálkozó angyal látható, aki arccal letcssodálkozik a fedél pelé. Și pe acest capac erau doi herovin care, cu mirare pe fețelelor să știau față în față și previau un jos spre capac. Kifejező a mennyei csodálkozó angyalok selegét, exprimândș mare a îngeriilor cerești care se mir. Peter pedalaposttó szerint vágyta. Betekinteni Isten megváltási tervébe. Petru, a Vagy, rácsodálkoztak, hogy ez a kettő, mégpedig az igazság és a kegyelem, hogyan tud a ilyen testvéri ez Más szavakkal, most már teológiailag fejezzük ki, hogy maguk az angyalok is sokáig nem értették meg a megváltási terv folyamán, hogy hogyan lehet ugyanaz az Isten igazságos, aki irgalmas a bűnös emberirány. Nincs kiár üngyeri nuánc În perioada planului mâtuirii, cum s se patéká csinénáss domné drép siztív. Mert az isteni igazság kíványa bűnös halálá, dreeptatea divina cere marte apăkötó. Iistennek a szeretete is ígamma pedig kíványa annak a felmentését. Millási indur árúi dumcére abssolírkö, hogy lehet igazságosnak lenni és megölni egy olyan embert, akit egyébképpen felmentettél? Kumpatéfi d drpt Cinevá, Kaszön godam és ssz omar care de Na, drága testvéreim, ez is benne van a Zsoltárok egyikében. És ez megmagyarázza a csodálkozó angyaloknak tulajdonképpen az évezredes értetlenségét. Hogy, hogy létezik ez a nyolvővetődik Zsoltár 11. verse szerint. Hogy irgalmasság és hűség összetalálkoznak, és... Igazság és békesség csokolgatják egymást. Versetul zeci bunătatea și credința se întunesc, dretația și pacea se sărută. Hudleitezzi, cum a poate? No az anjolog ezt nem értetted meg mindaddig, amíg a megváltási terv a döntő szakaszába nem érkezik, még pedig Golgota-n megért. Înzericul mult, înzericul mult tim, lucru acesta până când planul mântuirii nu a ajuns la apogeul pe Golgota. de mostan tírünk rá magánok a szenteinek a Szolgálataira. Kétféle szolgálat folyt a szentélyben.lakololó A fé szerci. A 10. 10. fejezet 11 verse alapján, Értjük meg, hogy volt egy úgynevezett mindennapos szolgálat. Azt mondja is minden pap naponként szolgálatban áll és De, volt egy évente egyszer megismételt szolgálat. Irási A kilencedik fejezet hetedik versében azt mondja, hogy a másodikba, tehát a szentek szentjébe egy egy évben egyszer csak maga a főpapmentbe vérrel. Volt egy minden nap végére menő szolgálat. De círáunk szervíci, de fiék a vezető. Mi volt ennek a célja? És ki a volt célja a bűnnek a kezelése volt, és annak át helyezése a szentére. Trádarja a și és transzmittere a lui aszupra szinte szinte lór. Hogyan kerültek át az embereknek a bűnei magára szentére? Kumsa a transzmis pükkátere jó menürő az asupra szentvárudúj. Első sorban úgy, önprímulrőnön a szentére. Olyan kivét kezet, célkari a pükkátulúj. Most már a gyülekezet tagjait, akik jobban ismerik a Bibliát. Mely bűnök esetében hozhattak áldozatot? Kérem? körül tévedésből. Hogy, bűn volt. Cum adic, mai multe de Érdekes, hogy az emberek kis és nagy bűnöket tartanak nyilván. Interessant, de și cégéres bűnök és nem cégéves bűnök. Grave și care nu sunt grave. Isten ilyen bűnökről nem tud. Nu de de Isten csak kétféle bűnről tud. El numai două de az egyik amit véletlenül tévedésből nem szándékosan hajtott végre, involuntare, és ezekért hozni kellett áldozatot. Melyik volt a második kategóriai bűn? Kérem? Úgy. Na, most kérném valaki nevezze meg a Bibliából, hogy ez a kategóriai bűn egy helyen, a Mózes könyvében milyen különleges kifejezéssel nevezi meg Isten. Ce fel de denumire specială de Dumnezeu acestor păcate din categoria a doua? Heberul așteptă că băyad răm În ebraica spune băyad răm mă. felemelt kézzel vétkezik. Păcate săvârșite cu mâna ridicată. felemelt kézzel Care au fost păcatele săvârșite cu mâna ridicată? Ahhoz, hogy megértsük a kifejezés meg keleti kitörést. Cazând ceregem expresia mai bine decât avem de a face cu expresie a keletnek a szokásait és a kor történetét. Trebuie să cunoaștem obiceiurile obiceiurile răsăritului și istoria epocală. Öszeghült a kapuban mindíg az Itélő tanács. În poartă s-a adunat de judecată. Felvetődött egy probléma. Să ridicăt o problemă orei Meghívták Machevtă odă feleget. Pörcire a FOST invitate Előadták nekik a feltételeket. És amikor az egyik fél döntött, una din a tehát elhatározta magát, felemelte a kezét. Ez volt a jele, hogy ő döntött. Acesta era jelnő, hogy ő a És akkor elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán a döntését. Aztán elmondta a döntését. Aztán elmondta a a döntését. Aztán elmondta Voi Jól van a Bine fráter. De amely pillanatban megváltozna Naomi örökségét Akkor Tudor vele egy rút is. Da, -ai moștenire lui Naomi, cu moștenire merge și Ruth, és te kell, hogy magad támasztálom az elvontnak. És az a bizonyára lengette a kezét. Fratele, probabil, -a nem, nem, nem, ezt nem tehetem. Núpot akkor eladnád a magamét. Piég mosténirjám ilye? Ja? Akkor marad, hogy te válts meg üzzre <SZ> műnétzi egy és Boaz azt mondja. Boaz spune, legyen tuddatokra, hogy ma megváltottam Naomi örökségét és vele együtt a maibit is. most lui Naomi, și ez volt a böjadrama a felemelt kézzel a csastafos a ottól az okozati döntő ember. Deci omul care jumtei la la no, a... uh, uh, că cauză la efect. a i-a a i-a i-a i-a i-a i-a i-a a a a Áldozat. Példváz chestia nu exista jertvă. No era az esetre vonatkozik vagy pedig utal pálapost, amikor a zsidókhoz írott levélben azt mondja, hogy tudjátok ti, hogy ha vallati szándékosan vétkezet, nem volt bűnért vallo áldozat. A asemenea cazul se referă apostolul Pavel când o epistola 3:3 zicea, dacă cineva păcătuit cu voia, nu a Mit kellett tennie azzal az ember? Szétre bújadtak utc cu acel El kellett vinni ki a a pusztában illetve a táboron kívül és mindenki agyon kövezte. A fozdús unafaga tábori, si a fozt improskat Na most a többi a, a többi vétkekéir, amelyeket nem szándékosan, hanem gyengeségből követtek el. Azért hozni kellett az áldozatot. Pintuot szeriő látye patekare a fozt vurshité. Dinslebiczune si aducau gyertve. Oda hozta a bejárathoz. Gyertva fozta aducau Aztán reá az áldozatnak a fejre a kezét. Apoi önmûsapkus műlire a szopráni malúide zsértve és megvallotta rá az ő bűnét. visítja Pekatelúi. Az ő elkerülésen át származott az, az áldozat. Pekatelúi szimbolik száll transmisz a szopráni malúide zsértve. Meg kell tölnie A vér fel a pap fel fogta a vér. Iárpriotól a prinz szungerei üntroon vás. Miért a vér? De cseh sünjere? Mert az ő haláláról van szó. Jézévó bariszpre már tealujik. Védkastér meg kell hallod. Agypotatóit prébujész morj. A vér pedig az élet mondja Isten igé. Jás ja, sünjere Jézév játszás unéku vintulidum. A vér jell képes, hogy valaki meghallt, valaki ne kifolyt az élete, életet. S si sünjere vászszs unékkel cínevámurit a kurs játszalujik. A pap fel fogta ezt. Prébujól alvás sünjere entrónvas és meghintette az égő áldozatnak az ultára szarvát si Astartepit körnévé alá tárolt egy dejértvő Sünger a vér és meghintette a Szentéinek a leplét, a Szenté és a Szentek Szentje között. Apóly Andródu Süngeré ün szpintá, si Astartepit perdiawa ün drészpintá, si spint a spint elon. Mit csinált a többi megmaradt vérrel? Csíáfekutkó restaur Süngeri. Beöntötte az altár alá, tehát az égő a a, a tűz alá az altár alá. Lábjornát subáltár subfok és ez a szokás jelenik meg most már az oltár alatti lelkek képében, a jelenése könyvében. Si obit obi ciună chestă apare în cartea Apocalipsei, unde se vorbește despre sufletele care stau sub altar. csak a szentélybeli szolgálat. És mintul délében van szó. Este serviciul sanctuarului, ca să înțelegem despre ei, azokról a mártírokról, akiknek vérét vették, illetve életét ontották ki, Jézus Krisztusért. Acolo este vorba despre minden nap hozták az áldozatot a szentjérek öröre, a szentjérek a szentjérek öröre, a szentjérek öröre, a szentjérek öröre, a a szentjérek öröre, a szentjérek öröre, szabadultak szentjérek a szentjérek de a származott a a a a a a a a a a Ráosszak milyen bűnök voltak most már ezek. A Hogy, hogy hogyan jött létre, azt már letárgyaltuk. Megvallott, bevallott és, az ember, bevallott, <tos> és az ember részéről bevallott, és egy kis tárgyalni A bűnök. Nagyon helyes. Ne felejtsük el egyáltalán ezt a részét. E azt a procedúrának. Ezt a a és megbocsátott bűnök. A mit ezek a a Na most mit történt a többi bűnökkel? Dar s-a întâmplat cu cerii ratei păcate? Pildaru. De exemplu, o kisande kosan vătkestek. Și n mod voit. Latuc, că o, că az illető illet írtva. Am văzut a fost curățit din văd, văd. Hát, az illető nem követte el a bűn szándékosan, de nem hozta el az áldozatát. Dar da, respectivul nu a săvârșit păcate voite și totuși nu a prezentat jertfo pentru ieret. következik a nagy engesztelő ítélet. És azért ziu a és ő az ő bűnével önmagán marad. Cu Tehát a bűne nem kerül át a szentére, hogy azt úgy szolván tisztátalanná tegye. Tehát ilyen szempontból kétféle bűnös létezett. Olyan, aki az égő áldozat folyamán, a bűnét való áldozat folyamán áttestálta az ő bűnét a szent helyre helyezve át. Pakatos, káre a transmis módszimbolik a szobra is olyan, aki ezt elmúlástotta. Sipakatos, káre aomis, lúkrács eztát. Mit mondott Isten törvénye, hogy mit kellet azokkal az emberekkel tenni, akik úgy szólnan, héber kifejezés szerint meg nem sanyargatták magukat. Csak az muszlej aludnézők, káre, káre náu postit, tévedés. Még a megszonyolgatás nem azt jelentette, hogy, föl, hogy csak bőjtölt. Nem csak ezt jelentette. Kari nusa oktató az bukutrópulor. Nem nem nem nem nem nem. Ha de azt jelentette, hogy nem végezte el a megfelelő áldozatot. Adika Jézév Orbán és miattja Kari nua adus győv korispuszatóre. Tehát a megcsalnárgatás kifejezése adott bűnbánat volt, bűn beismerés, bűn bevallás, áldozathozatal, tehát minden benne volt. De ez a sépulta azt bukott, kútropulanszám, amely turiszi paktere áducseljerte, siarekunásté paktosénia. Mit mond istenigye ezek? Mit kell csinálni, akik nem csalnárgatták meg őimet? Cétre bujfekult, aki az volt, aki a karnál fekult a császterugrá. Ugyanaz a kezelési mód, mint az, aki felemelt kézzel vétkezett. Trebuie tratat așa ca și a tira caria păcătoit cu mâna ridicată. Cine alea vine în pustiaba și vegeze din el. Adică se pierde us afara în pustie, unde să fie da, meg. De ce să-n celegen? Voi meg halt vala tia bünos heljet? Cine că cineva murit, Vagy a murit în locul păcătoș. Voi ocoră maga a bünos te kelet meghalni? Nemột a săg lehetőség. Pentru păcățirelui <coughs> să moară personal. A treia alternativă nu a existat. N-am oșmane întrebășe. Este o teljes és tényleges bűnbocsánatot hoztak ezek a bárányok. Tehát azok, akik megvalották a bűneiket? lehetett esetleg, hogy meg ne bocsátassanak? Iste Na, nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. A amikor, hogy a Bibliai fejezete a negyedik versetőt. Mert lehetetlen, hogy a Bikák és bakok vére eltörője a bűnöket. a Taurilor a bűnöket. De mi tudjuk, hogy különbség van az eltörlés és a bűn megbocsátása között, igaz? Mert lehetetlen, hogy a bakok és a. a bikáknak a vére eltörője a bűnöket. Kec, Jézus pe cu neputința ca sângere taurilor și alțapilor săștearge tot azi. Mie volt akkor ezeknek a gerlicéknek, ezeknek a bárányoknak, a tulkoknak, amiket áldozatul hoztak a bűnéért. Atunz cerulăviau tuturor elele, mierosei i zapi și taurii adus Ha Jézus Hristos nem hall meg a kereszten, deac Christos nu moare pentru Ezek Képesek lettek volna a bűnöket megbocsátani? Kiengesztelni? Nem. Akkor milyen aztán, szerepük volt? Na most, szeretném, hogy egy kicsit még tanuljunk, és még mondjuk így fejlesszük a kifejezési tárunkat. Ezt teológiai értelemben úgy szoktuk mondani, din punct de vedere teologic aceasta exprimăm în felul următor Hodge oszvetcségi áldozatoknak pistomatikus szerepük volt Mindjárt meg is magyarázom. Ziegler dite stámintáli ávjaul rol pistomatik <tos> pistomatikus mit pistomatikus. kifejezésből az újszövetségi pistis hit kifejezésből származik derivádin pistis no testamenta ceea ce înseamnă mit jelent ez az úgynevezett pistomatikus szerep Csináltam ne rollul A kegyelemnek az előzetes gyakorlása volt, azoknak az esetében, akik hittel hozták el a helyettesítő áldozatukat. Ira praktikaviapréalábil a harului kerekükré dínsz adu Tehát Isten előzetesen gyakorolja a kegyelmét, mielőtt még a Golgotán a fia engedtelést hoz. De csúnyező praktika haruluiin mod anticipat. Ön annyi téka fiú újszálúkkal zért fápi holgotán. De ez az előzetesen gyakorolt kegyelem az áldozónak a kitével van kapcsolatban. De Hárulács és Száiggyi, így a citát ön preálábül, gízti végát, dékredincsá zért Mert ezeknek hittel kellett előre tekinteniük, majd az elkövetkezendő valóságos Isteni bárányra. A csest Iátregú Jászef Privyászköt, mint rédintse, lá, miért unád évrát Ezt a hitüket is a mindenható isten mint Ábrahámnak igazságul tulajdonította őné. Si, azt a, a credince no. alurkásiul dumnezeu i a ja atribuit ca Majd eljött az igazi bărány Isten băránya Apoi a venit mierul adevărat mierul lui Dumnezeu Mogăra vette az előző évezredeknek az összes megbotcs me megvalott és megbotyátott bűnei a lui ata supra lui toate păcatelei mortoricitate din mileniile anteemergătoare úgy mint a legfelsőbb mennyei szentének a szolgálja. K szolgítóul din szentuálul szuprém, cseresk. Mert magára vette, lealudta szuprálui. Ezért az emberiségnek, a bűnei nem a földi szentébe, hanem a mennyi szentébe kerültek át. Din kázsácsa kapok kateri hominiri. Ha a szupra szentuálul új, bámuld ez, csia szupra szentuálul cseresk. Mert Jézus Isten báránya lett azoknak a hordozója és ki engedt elője. Jézus mire új, dumnéző ad évít portátorul, ispásítorul. Tehát, deh. Itt van az a bizonyos átmenet. A este, uh, amelyik a két párhuzamos szolgálatból az egyik átmegy a másik szolgálatba, és sem ez megszűnik. Mert a földi csak árnyék szolgálat volt, és ideiglenes. Szűzbabó mintéás, kö afosdvar umbró, siet vremeilnigő. Csak addig kellett a hitet fenntartania az áldozókban és a bűnbanokban, amíg eljön a hitnek a fejedelme. Trivia se mentzine unjert fitori. Kredit szapunakd vine dom képéténiac kreditzeli. Akkor megszűnik az árnyék szolgálat. Sí szervíciusumról szedesvint száz. És az egész igazi szolgálat átkerül a bűnök kezelésével a mennyi szentébe. Sí tot szervíciusé transzponé unprimo cuthatariapel kátélor un sánctuarulcheresk. Tehát eddig volt a mindennapos szolgálat. Tunaicsiéra szervíciusílnik. De volt egy évenkénti szolgálat. Darabos sí szervíciusánual. És ez a szentély megtisztítását jelentette. Kariánse már volt sí egy sánctuarulói. Hogy nevezték azt a napot, amikor az évenkinti szolgálat végbement a földi szentében? Az egy nagy engesztelési nap. Márjaz el a Mózes harmadik könyvének a 23. fejezetéből, ahol az ünnepek vannak felsorakoztatva. unde sunt És ott a 23. fejezetnek a 26. versét. Sóla ismét az Úr Mózesnek mondván. Domonkavorbittlui moise és Jázis. És utána olvassuk a 29. Apo Tehát egészen elolvashatnánk az egészet. Ugyanennek a hetedik hónapnak a, a tizedikén az engesztelés napja van. szent gyülekezéstek, legyen néktek és sanyargassátok meg magatokat is tűz áldozattal áldozatok az úrnak. Verset a semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az úr előtt a ti előt. Să nu face a o locrare în ziva aceea, cât este ziva păşirii, când trebuie vă put o ispăşire pentru voi a domnului Dumnezeului vostru. Héberül úgy hívják ezt a napot, hogy Yom Kippurim. Ön evre este se numește Yom Kippurim. Mit jelent ez a kifejezés? Mi înseamnă acest termén. Nem egyszerűen engesztedést napja úgy, ahogy a mi fordításaink tükrözik. Nudar, no, az idei esplășire, așa cum este reoglindită, în traducerile noastre. Enn că alapja a Heber Kafar Ige. La baza acestui termen termen se află Verbule brájik káfar. Káfar, anyi jelent hogy elfedezni. Káfar unszámul um, ákoperi. De jelenti azt is hogy megbocsátani. Unszámul um, sii sí, ayrtá. De egyben ki is fejezi hogy minden megbocsátástok elfedezés. Sivrése sí, expime kö fié karriertárieste bar uakoperire. Jom kippurim, mert többes számban hangzik hívverő. Jom kippurim, aicsapari un plural uníbai brájik. Szó szerint ezt jelenti hogy az elfedezéseknek a napja. Literalmente uniam nosíva acoperirilor más szavakkal, kuateküvinte a lefedés, a leborításoknak a napja. Ziva unveluírilor, tehát valamire rátesznek egy fedelmet. Adik -a. A, a, a, a Ki az elfedező? Csinálte a célakai unvelujeste. A fridládának a fedele. Kapilas Jézus Krisztus, aki a maga engesztelésével elfedezi, a vérét ráhinti a bűnökre. Na mostan ezeknek az előre bocsátása után térjünk vissza Dánielhez. Și după lucruri, să Azt mondja itt a revenim la lui 8-a fejezet 14-a verse. În 14 és reggelig. Azután kiderül a szenthely igazsága. Ki 2300 de Estre vesszük a két fordítás közötti különbséget. Amobsier videosébír Jandrei célévő traducere. Szeretném megkérdezni, hogy van e a teremben valakinek egy add dolgozatlan szövegű karói fordítás? A dorisën trebuie aici în sală dacă are cineva o traducere karoi dar neprelucrată. Sajnos úgy látszik a teremben nince.re Na szeretném feline a figyelmet, hogy akinek van odahozza néze meg. Az doriszová drag atenția cine are acasă să controlezepul. Mert az igazság az, hogy karoligásban nagyon jól megértett testot. A devărul este că Karolig Gašpara înserez foarte bine textul acesta és ezt bizonyítja az átdolgozatlan, tehát az eredeti szöveg, amit ő írt. Mert ottan nem azt mondja, mint ez az új átdolgozott szövegünk, amit mások dolgoztak, át és nem Károli Gáspár, és itten azt mondja, hogy és azután kiderül a szent igazság. A kolonusz pune, Csácsé szpune a az átolgozatlan, tehát az eredetileg Károly Gáspár keze által írt szöveg azt mondja, és megtisztítatik a Szent Hely că și în textul scris de Carol I este vorba de faptul că sănătuarul va fi curățit. De atât Carol I Gaspar îl tepte, că nu știu de ce. Deci acest traducător a înțeles despre ce este vorba acolo. Nu ne zicem mai multe traducitori care să ne Să vedem și ați traduceri cum este redat acest pas. Într-adevăr, o română traducitor, o altă traducere, în galaxie, în felul său. Un traducător român, galaxie spune, cine nu știe mai multe, că nu știu de ce. Nici despre ce este vorba. Pentru că îi adaugă vîrsa, templul, o dat iarăși rostul lui tead megint vissza nyeri az hivatását nem merül van szó dar mur despre aceasta este vorba neziuc meg a jubileumi új magyar fordításban sőt vdm a traducere magyara jubiliară vissza nyári rendeltetését megint nem érti a szöveg. És bár a repotat destinația, dești textul nu este înțeles. Luther sem érti meg. Nic Martin Luther nu nu. mert ő azt mondja se az fordításából das Heiligtum wieder geweiht werden. De hat ismét felszentelik a szentét. Nem a felszentelésről van szó. Ti nu va fi inaugurat, dar nu este vorba despre inaugurare. Nonesünk egy másik régi magyar fordított. Să vedem un alt traducător vect maghiar. A romai katolikus Kaldit. Kaldi romano-katolikul. Pontosan egyezik a Károlival. Și traducerea lui este în armonie cu traducerea lui Károlit. Azt mondja, meg tisztítatik a Szent Hely. Sanktuarul va fi, cip spune el. Na, nézzük meg az új romai katolikus fordítást, a Gál Ferenc fordítását. Să vedem traducerea modern romano-katolikă. Azt mondja, azután tiszta lesz a Szent Hely. Apoi sanktuarul va fi curat. Csak itt nem szenvedő alakban adja vissza, hogy megtisztítatik, hanem hogy tiszta lesz. De ugyanaz tiszta. Na nézzük meg az angol King of James Bibliát. Azt mondja, be cleansed. Tehát megtisztítatik. Be cleansed, a Na de hát aztán nézzük meg az eredeti, a Hebel. Na mindegy, hogy hogyan adják vissza a fordítót. eredeti a fontos. Hogy ez tered a, de két traducator, de az eredeti héber azt mondja, hogy v'nitzodakodesh. Ebraikul, originálul Ebraik szüne v'nitzodakodesh. Itt a súly a szádak szorás. Gravitáció a kádrepeküvöntő szádak. Annyit én, hogy igaz vagy tiszta vagy ártatlan. A bevörát kurát nevivörát. Visszaható alakban fordul elő. A pár egy informári flexív, és akkor így kell fordítani. Szürebje tradíció azt felel, hogy tisztáva lesz a szent hely, szentuarul vadévenikurat, ártatlan návali a szent hely, vadéveni nevivat, vagy igazá lesz a szent hely, sa vadéveni drépt. A múlt század legnagyobb hebreológusa például ezt a fordítást javarja erre a szövegre. A szent hely visszanyeri eredeti büntelen Szent hely eredeti bűntelen állapotát. Stári afrodépokat, originalt. Egy rendkívül tiszta, egy rendkívül világos és a szentei tanát csodálatosan igazoló fordítás. Ez a traducere forte claro, hogy a test unvacszatúra díszítsen szentély. Hogyan tisztül meg, vagy hogyan nyeri vissza a szentei az eredeti tisztaságát vagy ártatlanságát? San Claro konvérikelte a kreatív original szavú inicíáló. Ezt megelőzőleg kiznapos körzengés folyt. Ön átadja ezt Tíz napig jelentette és hirdette a népnek az ítéletet. a Tíz nap kegyelem szólította fel, hogy mindenki szanyargassa meg magát. Aztán az elfedezések napján vagy az engesztelés napján jött a főpapnak a szerepe. Elővezette két bakot a fost aruncat ursi. Sorsch отвеtettek. Și a fost a fost aruncat Sorsch. érdekel, kérném szépen oda az a olvasa el a Mózes harmadik könyvének a 16. fejezetét, ebben van az egész procedura leírva. Cine vrea să știe mai multe despre aceasta și să citească din Leviticul, capitolul 16 în întregime, unde este descrisă amănunțit toată procedura. Az egyiket az úr úrért a másikat azázelért vetették sorsra de száromkat szorztulsi, und száp áll füst árész pénzt adomnull, círrel áll pénzt az az el. az úr értváló sors, <coughs> tehát az úr értváló bak, jelképezte Jézus Krisztust. szápl pénzt adomnull, az symbolizált pénzt adomnull Jézus Krisztus. mit kit jelképezett tulajdonképpen az az az el bak? de pécsi ne symbolizált círrel áll száp áll árész pénzt az az el. kérlek. hogy nem vannak a Szentírásban bizonyos részek, lókurs, amely passagé, csak úgy érthetők meg, uncered, és omitai. csak úgy magyarázhatók meg, She hogyha alapos bibliai egzegézisnek vetjük alá. Dacă textul este săpus unei exergeze temenice az exegézis proama maga a szövekből származik a dokument. și si pe baza exergezei răiesese documentul chiar din textul respectiv. Šholola Bibliába ezt nem találjuk megírva, hogy azázel bakja sátánti elképezi. Nică eri în Biblie nu se găsește un pasaj careî să spună că acest sat simbolizează pe Satan. Egyetlen egy szöveget nem tudunk erre felhozni. Nu tehát úgy tűnik, területen általában text, de mégis igazodtok valamire. Si tothus, dumiavásztre a becsdrepta. Nagyon mondtató. Azt szólsz bőné? Csak azt most már igazolni kell nekünk a szövegből. Dar nuk volt trebuie cista, dovedit, din text. Magából a név ből kiárdi numele respectiv. Azaz él. Azaz él. Ennek többféle lehetséges etimológiaja vagy származása. Ari, mai múlté etimológiai poszíbi lé. Egyesek azt mondják, hogy az "is" "azal" kifejezés. Unis, <t> unka, unse, derivadin "is" "azal". Még pedig az "elküldött bak". A dikezápul trimis. Igen, ám, de van egy másik arab etimológiaja. De a mai istáci át- etimológié. Azaz él, azaz mind a pusztai egyiptomiaknál mind pedig a déli kananita népeknél a sötétség fejedelmét jelenti hát ott lápuh poporile editenes din deshirt cuila poporile cananite sudice în seamn că în már pedig a sentirásban tudjuk hogy a sötétség fejedelme kicsoda No, és tényleg híres a címe, hogy a dominatorlentunerikus. Éme, éme egyetlen, vagy mondjuk így, a nagyon ritka szövegek közül való ez, amikor maga a név és a benne rejlő etimológia vetítődik ki, és mondja meg, mint dokumentum, hogy kire vonatkozik. Isten unadintekstere ráé, unkarékiar numele se projéte az unafar, si déjà ne harat despre cine este vorba. Az úriétvalókakot megölték. Deci, capul pentru domnul, a fos zunghiat. S akkor vette a vért. A fos luat szângele. Na és hová került be? Si unde a fos dusz? A szentek szentjébe ment. És a szentek szentjébe ment. És ráhintette a hilásztérionra. S si a fos tropit a szupra hilásztérionului a fedéldre, a szobra kapácsulój, ez volt az elfedezés, kari apost akoperirja, és Pál azt mondja, hogy ez az, az elfedező Krisztus, cia apostul paviszuna, a cista akoperitori, jézéshusz Kristus. Ez innen is van az egész napnak a neve, az elfedezéseknek a napja. De aics deríve, de numirjazile, zio akoperirjo. Mit fedezettél? Cia apostak operit? A bűneket. Pekate rá. Milyen bűneket? Cíti a délpekate. A megvallott csirei és a megbocsátott bűnöket fedezte el végre. Letakarta az ő igazságával ezeket a a a Mit jelent ez? Hogy Isten úgy tekintette az így bevallott bűnöket, vagy azoknak elkövetőit, mint hogyha soha nem védkeztek volna. aprivit. Astfel de bűnökösök, és și cum fi păcătuit, ez a megigazulás fogalma a Bibliában. Și acesta este conceptul reptă, prin credință în Igen, am, de letakarta azokat a bűnöket. Păcatele, deci, au fost de a takaró alatt mi volt ott. De cire az utakaró alatt tehát Isten úgy tekintette, minthogyha nem léteznének egyáltalán. De a takaró alatt mi volt? Darsun A megbocsátott bűn Tudjátok, mit jelentés? Majd holnap Jobb nárt hibjuk meg Isten szemében igaz, De a maga szemében milyen? De a n hogy Bűnös, egy megbocsátott bűnös, Pál apostol mondja. Jézus azért jött, hogy meghalljon a bűnösökért, akik közül első voltam én. Kérlek? Köszönöm a korrekciót, csak meg akartam próbálni, hogy figyeltek ezt. Akik közül első vagyok. Din care cserdintői, vagyok. Hát egy bűnös ember volt palakostó. a fost Ő un közönséges gonosztevő volt. Ő egy róufágytó, egy bűnben volt. Ő fost un élő ember Ő egy ember volt. Ő de az önmagához való viszony ez. Isten szemében igaz? De én tudom, hogy a ruha alatt, amit kaptam, ott van az én bűnösségem, az én gyarlóságom, mert ebben az igazságban, amit kaptam, nekem semmi részem nincs. Ez idegen, ez isteni tulajdon, nem pedig az enyém, csak nekem tulajdonította. Bár stűn, köszúdvés muntulcsi ámprimit, szé áflő Că nu este a a fost doar se în és az ottan lévő bűnöket bejegyzett bűnöket most vizsgálat tárgyává teszi. Uncepteset cercetéseip nem sanyargatták meg magukat. Majd kellett ítélni fölöttük. Trebuia să fie judecați azután pedig kiön a főpap. Apa, Jézé yes -e már elepre od. és elővezetik az élő bakot. Jézse yes adós száplcselbió. Uh, Kicsoda ez? Színe Jézse yes a csesta. A sötét cég fejedelme. Donnullantunéríkulói. A bűn eredeti értelmi szerzője. Autorul moralálpokatulói. Mindenig az ember bűneinek a szerzője, a kísértője. Autorul paktélor fiékről úgy omnétri jönünk. Az te is bítétorul fié. Bűnre kísértő ravas, kígul. És mit csinál? Azt mondja itt a 16 21. vers. De gyárom mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden védkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztában să și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărtășească peste el toate fără de legile copilor lui Israel și toate lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului, apoi să-l izbunească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Oi, vigie el, magana, bak, mendenu hamisșa cu földre și oi, boceașel la bakota pustava. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile într-un pământ pustit. În pustie să idea drumul. I-tistult megte hát a bünttől, a mennyei szentté. Așa a fost purificat sanctuarul dei păcate. Dehat az önmagában jelkép, de rutul aceasta este doar un simbol. Nem evolúciak, nem este realitatea. Mert a mennyei szentté sulgalotonykül ennek semmi erednemlet volna. Kötve service und din sanctarul ceres, aceasta n-ar avea nicio valoare. Ez a földi, emberi típus, egy mennyei típusnak, egy mennyei valóságnak a kiábrázolása. Itvol aceasta pömntes uman Este doar unui ceresc. Na, és ezt a kiábrázolást vetíti elébünk Daniel. Azt a Daniel. Még pedig? majd a mennyei szentély megtisztításának az ideje, va în care va fi curățit, Amikor Isten beül a sörkínába, És megítéli a bűnöket. Sívászudé, És azt olvastuk Dánielnél. Ladán mi királyi székek tétetének is egy öreg leül leüle, ruhája hófejér és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Tűz folyam folyvala, és az ő színe elől ezerszer, ezeren szolgálának néki, tízezerszer tízezeren állanak előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui, era ca niște mână curată scaunului de domnie, era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de, de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Miite mii de slujitori îi slujau és 10.000 de eur, 10.000 státjául, inaintea lui, s-a tűnt judecata és s-au deschis kertszile. Mikor történik ez a mennyei megtisztítási munkat? Când munda? are loc aceastállukrare de curácire în ceruri? És hallam a szózatot, 2300 eztveig és reggelig, és azután megtisztít Tatika Szenthely. 2300 de sérdési diminec, és santuarul va fi curáciz. 2300 este és reggel után, tehát estendő után, Elhangzott az első angyeli üzenetben, féljétek az Isten és négajatok dicsőséget, mert eljött, már megkezdődött az ítéletorája. După 2300 de zile, adică după 2300 de ani, a început să fie vestit între ita care în prima soria anunța, că temeți-vă de Dumnezeu și dați-i stavă, căci a venit, de lui. Milyen bűnök került, kerültek Isten elé? Oda a szentek szentjébe. Még egyszer ismételni akarom. Repetöm, Mely bűnök? Păcate, a bevallott és a megbocsátott bűnök. Cere cere iertate, az igaz emberek bűnei. Adică păcatele oamenilor ne Ezért mondja Péter apostol. Mert itt az a, hogy elkezdődjék az életet. A venit timpul să înceapă judecata istenháza asupra casei lui Dumnezeu. Tehát az igazaton asupra celor drepti akik megvallották bűneiret asupra és asupra a care azok. kateneur, care au fost azokat. Na, most ennél az ítéletnél mit láttunk a hetedik fejezetben? Ce am văzut la această judecată în capitolul 7? Megjelent valaki, aki jött és az örekkorú elé vezették. A venit cineva, care a fost dus în fața cerului îmbătrânit de zilem Hogy mondja az, Ige, hogy ki csoda az? Ce spune cu azt mondja, Köbár nás. Köbár valaki nás. hasonló az emberfiához Cineva ezt ez az emberfiá kifejezést Jézus 80 szól az evangéliumokban önmagára alkalmazza de fiul omului, Christos, <coughs> un de, 80 de lui. és az új szövetségnek az egyértelmű tanítása az, și én fiacskáim ezeket azért szóltam nektek hogy ne Miocupi De ha valaki védkezik. akkor cineva păcătui. János apostol. Cipone evanghelistul Ioan. Szó az az igaz Jézus Krisztus. Avem un la anume Iisus lesz majd ennek az ítéletnek, judecată szfârșit, akkor eljön pompában az úr. Va Mit fog történni a megbocsátott bűnökkel? Az értelmi szerzőnek a fejére fogja hárítani. És látom azt mondja a sárkányt, a nagy kígyut, a fiánített az embereket. De satana, de balaurul, de celmari, pe Satana pe Balaurul, Te șaptele cel mari care îsi pe oameni, mai cătăzve tehadetlenul 1000 estendeig a pusztában. Ligat ânăi în pustiu timp de 1000 de ani. Igen, testvéreim. Az a bizonyos puszt, ahova elvezették az azázel bakját, ennek a pusztának az előképe volt. Pusztívulát Csiránkárja, Fozbuszt, Szápol Péntrázáz azért, hogy ráprejunk kipúírja, átcsisztoi Isten gyermekeinek az összes megbocsátott bűnei az értelmi szerzőnek a fejére fognak ülni a lekopiorlói a Mert Jézus ugyan időlegesen magára a bűnöket. Lui, De nem méltó, hogy örökkel valóan hordozza azokat. Dar nu este Kan véssni, csíje szeréi porté. Ha nem visszafogja hárítani arra, aki a bűnnek a szerzője, vagy vireásház reáshizáte a szuperáciúja, kárja fozs autorul lor moral. Hogy majd a menyben énekelik az üdvözültek, hogy nagyok és csodálatosak a teművei, a szentek kirája igazságosak a teművei. Kalnuczer oda tett című címűnt új szakinté. Fáttele tele szint adévoráte si vréte o imperátus vincilor. Az egyik osztályban introklász. Az ostály felelőst megbízta az osztály főnök, hogy minden szünet előtt nyissa ki az ablakokat, és csukja majd le. Profesor de clase a primit însărcinarea din partea a dirigintelui, că la fiecare pauză geamurile se le deschidă, apoi la sfârșitul pauzei se reînchid. Volt lévő ablakok, ahol nem nem tudot oda érniki. Dar era o geamuri și la mari Ezért az osztály szerzett egy hosszú jókorra nagy botot. De aceea a clas a <gül> rost, de lungă, aztán a padokat eltették egy kicsit az ablakoktól, de a fost mutate puțin de la perete. És azon a folyoson ment, és a botta, kipiscálhat az ablakokat, majd visszarakta. Și pe aciel, ilmer zár a capăt, a esiszt jemory a poi le hantiz. Egy nap becsengette. Introzi a sunat szonni. A fiú foglalták a helye. Ecció a cu quat loké, <gül> ő pedig mentan az ő folyosóján és. Az ablakokat csukta be. Jön miért Zsápékuló Aruló is, hogy állunk kis dzsámúvére, és az egyik fiú, Unudimféjbe jegyz, meggondolatlanságból egy csínyt akar tenni, kitette a lábát. Ön mód Farte nézze buit, Játus Jedika És ez nézte És ez és ment előre, és megbotlott a lábába, elvesztette az egyensúlyát, leesett, és úgy, ahogy a a kezébe volt, ugye elhajtottas az mind a két ablakot ki. Véviá cintalád dzsám, nuházott, picsorul vontinsz, Szi, arunkând uh, prăzina din mână, a nimerit tocmai geamul. Az üvegek lehultak, nagy, robai, törése. Geamurile au căzut. Egy-kettő az igazgató. A venit direktorul. Ki ki az ablakot? Cine a spart geamul. És azt a felelős felállt. Seful de glása s-a rindicat. Igazgató... Én Domnule direktor, eu. tétetni az ablakot. Uh, Vei plăti. Erre egy morailás hangzott el. S-a auzit un murmur. Mi a bajotok, fiúk? Csinál nek az mondja a fiú, aki benne volt. De igazgatóin nem akartam, nem akartam nem volt hanem valaki engem elakasztott. És estemben törtem ki az. Cikázond, am szárjámul. elakasztotta. a pusz jédi S fiú. Meg fogod fizetni az ablakot. Vei plăti tu pentru geam. O aș rezolta eu, șuce. Nicici la marosti, igazságosnak találta. Auta cutcă au considerat că este judecat odrept. Ino fel igazság szolgáltatás. Iată a justiția pământească. Os endictori ki az ablakot -a másik fizeti meg. Unus párgézámul plátezte célélt. Mire? Pentrőz? Mert ez nem akar a Aztal nem a fokultukal aztal módból volt. A másik célélt. Elütette el. A másik akasztotta el. És így vált a kitörés szerzőjévé. Ja, most jévik az iáspéldájában it. Istennek egyetlen komoly gyermekesem akar vétkezni. Mit szólnak a pill-sirios álulidőn ező unovréászokatuliaszok? Alem tekintjé a mennyet. Ám de privesté célul. Amde az az incélkedő az ázel, de átfel az az él És vesszük és Csak kiteszi az akadályt. Itt is elesünk. Kedémszi Ott is elesünk. Kedémszi felállunk. Dino Ablakokat törünk ki. Bizonyos következményei vannak annak. bánjuk, sajnáljuk, De megvagyuk. Le Újból elhatározzuk, hogy jobban fogunk figyelni. fi és Jézus Krisztus pedig közben jár ezekért. Jézus az én vélem hullott. Szündzsélem, bocsásd meg neki is az irgalmamat. Tehát te milos Majd aztán befejeződik a kegyelem. És mind ezek a bűnök át fognak kerülni majd. Annak a fejére, aki valóban a bűnök értelmi szerzője volt. Íme, röviden, kicsiben, így találjuk meg az egész tanában a megváltásnak a csodálatos kidomborítást. <gül> Lássuk meg a szentély üzenetét is, néhány gondolatban foglaljuk össze. Szövedémünk idei Mégpedig három gondolatban kell megtanulnunk a Szentéinek a valóságát és fontosságát. Öntre idej, trebbi és szövetségek szövetségek szövetségek importancia és realitása szentélváros. Az első gondolat, hogy megváltattunk. Prima ideje a fosztrés komparáció. Tehát egy körültékin tött terve készült, ami megváltást. A foszvagudon plan circumspect. Péter úr mondta, a nos. Isten előrelátt. Dumnezio a vező delabunon. Isten felkészült a bűnre. Saprigatit Péter úr kapt. Isten orvossságot készített a bűn kezelésére. Mediu Péter úr kapt. Engesztelést mutatott be az emberhez gorgotán. Prezentát is beszéreljön okul omulújpe gorgotán. Azért, hogy az igazság is, majd pedig az ő kegyelme is és érvényre jusson. Az ember pedig egy kegyelem időt kapott a megtérésre. Ezt a kegyelmet fejezték ki a Szent Sátornak a jelképei és a jelképes szolgálatai. Tehát a senci arra tanít meg bennünket, hogy főst a második tanúrja. A doán vácsturó. A szenté arra is figyelmesed bennünket, hogy megvédetünk. Szentáru nem álljunk vácsturóvom fia operáció. Hogy Jézus Krisztus nem csak áldozat, Jézus Krisztus nyílt egy doározért föl. Hanem ő maga is az áldozó, a közben járó. Darij nyílt egy célcáre áldozért föl, célcáre mi szlochést. Isten bárányként magára vette bűneinket. Kam jelulj dunező alvású, praluj fördelégi rendelet. Gorgota oltáran. Ezért megbocsát minden bűnt, amit őréa Isten bárányára megvallott. a a pltére kará mrtu réit, a szuprán miélú új dum ér, mint a mennyii szenté fő papja, siká mále preódíszákserés Vemutatja az íttéletkor a saját vérének az áldozatát. Lazudékáő prezent valóária sün lui kará vörrsát a érrtvő. Ezért, hogy bűnbocsánatban részesőjű. Ka aénn parteté deér tája pökkattélor. Vegyük igény beett kizárólagos jellegű közben jáárását. Sszszoníípem! Mizuló cérja exkluzív exkluzíva. a második tanulság az, hogy megvédetünk fent a menjei királyi de Van de egy harmadik igazság is. Mégpedig pedig az, hogy megítéltetünk. Tehát összejült a mennyei bíróság már. Életünk jelen van ott a könynek a fényedzésében. În din Addig a pitvárban trombitának e földön. Én hatunk egy pitvort a Föld tűl. Aztászna trombitának. Gyerzeti kisten kegyelmé a hármos angély üzenetet. Isten veszít három loj dumnezőt, őnötre itt az orrjé unjérás. Ennek a kegyelmidőnek kettős az arculata. Szia, eztim de hár aridó aspektet. Az egyik arculatászna aspekt, hogy Isten siet. Dumnező segre beszte. Hogy nincs ide. Nézte timp. Siet kell nekünk. Trébi esz negre A második arculatászna aspekt. Hogy Isten késik, Isten vár, Isten tűr, nem akarván, hogy némelyek közülünk elveszik. De arra vigyázunk, hogy az isteni türelemnek is lesz majd határa. Si are Nehogy majd túl későn érkezzünk, pálapostol kijelentettük. No, szerint. Odata, vin cum apostolul, Valaki az állomásra ment, hogy majd túl későn a pálapoztól kijelentettük. a hogy majd egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, a egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, egyszer, Volt egyszer, de akkor hirtni kezdte. a beérkezett az a, la gára, a kiinduló vonatnak a végét látta, szomorúan nézett az állomás főnök A a végét a nézett után. A látóra nézett nézett A A látóra nézett A A A A A Mam gröbi domnulé. Hát akkor miért nem szaladt? Trivias alergáts. Uram, szaladtam is. Domnule, am alergáts. Csak az a baj, hogy igen, későn kezdtem a szaladást. Ön számon Csipus, alerg, priátőrzi úr. Drága testvéreim. Ön skumpimé frac. A kegyelmi idő lejáróban van. Timbu de Har, gata, gata, szaik szönyv. Örülöttünk a világban minden profécia és annak beteljesedése igazolja, hogy az Úr Jézus Krisztussal nem soká szembesülnünk kell. În lume, în jurul nostru, toate profețiile și împlinirile lor dovedesc că foarte curând vom sta față în fața lui Isus Hristos și este tec. Grăbiți-vă. Odia kegelem oltar Ca să puneți păcatele voastre pe altarul harului. Vigiazătoți ca nu ochișul iercezုတ် legete. Vegiă că nu când vați să fiți veniți prea târziu. A 3-a igazság az mondja. Hát ria învățătură spune: Meg íteltetünk most. Acum vom fi judecați. Odia Isten facă bunul Dumnezeu. Ezitei, a mi ami nagy védőnk. el, az egyetlen érvényes érvet. A argument Uram, az én vérem ő is folyt. És a azok aki a közbenjárásban részesül, akik a partja ebből a Isten, mindannyian együtt, ebben a közbenjárásban, Isten, együtt, ebben a mi a a a